Negyedik könyv Enit Első fejezet Visszajöttem a halottak völgyéből. Megnéztem, hogyan fejtik a sziklát. Talil mindent megtesz majd, hogy numda életéhez méltó legyen a sírbolt. De akármilyen díszes is, az az üreg mégiscsak az út vége. Csendben halt meg, ahogyan élt. Tegnap reggel, amikor upatú egykori kövérségének romhalmazában zokogva becsoszogott a szobámba, sokáig képtelen voltam megérteni, mit mond. Előző este még az abban követekről beszéltünk, és ez a beszélgetés ugyanolyan volt, mint akármelyik az elmúlt 29 év alatt. Most is várom, hogy belép, és lábát maga húzva letelepszik. Rám néz, kedves barna szemében, szomorú jóság, aztán elmosolyodik, Isteni Uram, ez a fény, fecsegő upatú szokása szerint már megint össze-vissza beszélt, nincs semmi bajom. Látom, ahogy ott ül, és testén keresztül a padló csiszolt köveit. Hallom a hangját, pedig tudom, hogy csönd van. És egyszerre megértem Pechnemer utolsó napjait. De hát engem nem gyötörhet a rossz lelki ismeret. Én szerettem Numdát, soha nem ártottam neki. Ez a megmagyarázhatatlan ostoba káprázat, fényes nappal kár volt azt mondanom Enitnek, hogy egyedül szeretnék maradni. Pedig össze kell szednem magam, ülve maradni és tovább írni. Rég tudom, hogy ezeket a feljegyzéseket elsősorban nem nektek írom, kedves, tetszetős ürügy, inkább magamnak. Igazolás is. Megnyugtatás is, hogy minden helyesen történt, vagy ha mégsem, itt az agyaktáblák között egyedül bevalhatom a tévedéseket. Ha leszáll az új viking, nem tudom elképzelni, hogy más a neve, a sólepárló medencéken túl épségben várja a hajdani indítóbástja. Köveit parancsomra időnkről időre megvizsgálják és megerősítik vitári emberei. Az öreg és vak a munkáját már Vitári végzi. Épp űrhajót tilnél gyengébb képességű navigátor is ráültethet. És ha akkor én már nem élek, csak ezek a táblák őrizhetik meg a történetemet. Tehát mégis nektek írom. Persze ezek sem tartalmazhatják a teljes igazságot. Ha jól emlékszem, a lail történtek leírásakor akkor beszéltem már a történetírás sokféle arcáról. Nos, ez legalábbis szerintem a leghitelesebb arc. Csak azért érzem kötelességemnek, hogy tovább írjam, és ugyanakkor az óv meg attól, hogy lényegtelen dolgokról is írjak, bár Lám most sem sikerült. Mert mit jelenthet nektek az, hogy a viking felszállása után, a 29. évben, a tengeristen évnegyedének utolsó napjaiban meghalt Numda, a leghűségesebb és legokosabb társam itteni életem hosszú útján. Ezentúl félek majd az éjszakáktól, mint ahogyan végig virrasztottam az elmúlt éjszakát is, hallgatva Enit csendes lélegzését. A hajának illata sátorként borult fölém. Aztán megfordult, keze végig siklott a mellemen, átkarolta a nyakam, Félálmában mondott valamit, és boldog sóhajtással, hogy megtalált, hogy ott vagyok mellette, tovább aludt. Ez volt az első éjszaka, hogy nem kaphattam tőle sem boldogságot, sem megnyugvást. Arra kellett gondolnom, hogy minden éjszaka alászállunk az álom mélységes mély kútjába, és nem tudjuk, melyik lesz az, amikor, mint Nunda, soha többé nem merülünk fel onnan. Hosszú éveken át nem féltem a haláltól, csak szabadulást jelentett volna a kötelességektől, a feladatoktól, a felelősségtől. Ha mégis féltettem valamit, azok az eredményeim voltak. Akkor jöttem rá, hogy mindez meglehetősen gőgös önámítás, amikor megszerettem Enitet. Ez az érzés hozta a felismerést, hogy majdnem három évtizedes küszködésem Avanában, egy majdani lubaltu néhány tábláján kényelmesen elfér. Hogy eredményeim soha nem lehetnek egyértelműek és tisztán lemérhetőek. A gáma egész történetének részei. És nem is olyan lényeges részei csupán. Valójában egyetlen embert tettem csak boldoggá. Ennitet. Mint ahogyan a régi beteljesületlen földi emléket Lénát leszámítva, enit az, aki... De akár magamnak írom ezeket a feljegyzéseket akár nektek, nehéz erről beszélni. Szeretem Enitet. Szerettem, mint gyermeket, amikor rátaláltam. Kiszolgáltatott volt és védtelen. Szerettem Dísben, mert tudtam, amit ő nem, hogy mennyire az életével játszik valahányszor csak szól hozzám, vagy rám nevet. Akkor már ismertem a tenger fiainak nyelvén is azt a szót, hogy szerelem, mondta később Avanában. De hogy már akkor is szeretteleket e téged, nem tudom megmondani. Te voltál a legfontosabb attól a pillanattól fogva, hogy kinyitottam a szemem ott a hajón, és te fölém hajoltál. Rettenetesen álmos voltam, és kábult. Csak jóval később, nis nem hajóján jöttem rá, amikor az árbóchoz bilincselt lábbal újra láttalak, hogy nem álmodtam, hogy te ébresztettél fel. De hogy szerelmes vagyok beléd, arra igazán nem gondolhattam disben, mert ezt a kifejezést ruára veled kapcsolatban teljesen kisajátította. Ha kettesben maradtunk, másról sem beszélt, mint hogy a feleséged lesz, hatalmas királynő, és megfenyegetett, megöl, ha ezt bárkinek is elmondom. Ma már tudom, mindenképpen beléd szerettem volna, de először csak azt éreztem, hogy el kell vennem téged ruhárától. Ha arra gondoltam, hogy te és ő, reszketni kezdtem a dühtől, és megijedtem, hogy... Mert nem értettem. Nem értettem, mi történt velem. Te pedig kerültél, bujkáltál előlem, és akkor még nem tudtam, miért teszed ezt, és nagyon fájt. Soha nem beszéltem Enitnek az űrhajósok törvényéről, melyet igaz, először csak itt, a gámán sérthettünk volna meg, hogy más bolygók értelmes lényei érintetlenekkel maradjanak számunkra. Bölcs törvény. Otthon a földön én sem találtam vitatni valót rajta. Ott én is betű szerint értettem értelmes lényre gondolva, és nem emberre. De Eruának azt a néhány kiválasztott papnőjét, akiket a város törvények kizárólagosan az Isten király szolgálatára rendelt, bizonyára halálosan megsértem, ha az értelmes lények kategóriába sorolva őket, a 25. századi földi erkölcs szabályait kezdem magyarázni nekik. Szépek voltak, hibátlan sima bőrük a viharisten nyírkos éjszakáin gyógyítóan forró, nanúr idején pedig szomjatoltó hűvösség árad belőlük. És szép arcuk feneketlen, sötét ostobaságot takart. De azt hiszem igazságtalan vagyok. Saját mértékükkel mérve életük teljes és harmonikus volt. Hálátlanság most, utólag Enit szerelmét ismerve, így beszélnem róluk. Igen, megszektem a törvényt, már sokkal előbb, mint Enitet megismertem. De ha már a törvényeken gondolkozunk, nem mondta -e ellent a józan észnek, minden törvény szülő anyjának a gámán leélt életem minden napja? Leszálltunk a vikinggel, és engem márral felderítésre küldtek. Ez az utolsó cikkely, bekezdés, ami még egyezik az űrutazások szakkönyveiben található pontokkal. Ami azután következett, már mind rendhagyó, váratlan esetlegesség kötéltánca túlélés egy százaléknyi valószínűségének szakadéka fölött. Négy év Nogó hordája a paleolit ősemberek között. Véletlenek hihetetlen sorozata, még értékelni sem tudom, melyik volt a különösebb. Az, hogy nem vertek agyon azonnal. Vagy, hogy Zumbi, Nogó hordatársa, egy olyan erdőlakót ejtett foggyul a fekete hegyeken túl, aki a Naunikon keresztül valami módon értesült a viking hollétéről. Hogy Nogóval együtt túléltük a tutajozást, véges-végig a Gisánún, beleszámítva a nagy zuhatagon való lezuhanást is. És később, hogy Mazú merénylete kudarcot vallott, csak úgy, mint Juba és Ravak támadása. Hogy Demgal nem gyilkoltatott le, mint fiának fogvatartóját, és megridúr azért, hogy rejtegettem Orcsut? Menevi, vagy akár valamelyik nagyra törő főemberem, mert elleneztem a lail elleni háborút. De nincs értelme még egyszer elismételni azt, amit már leírtam. A törvényeknek ellentmondó események sora tehát nem azzal kezdődött, hogy nem küldtem vissza Erú a templomába az első díszes köntösű fiatal papnőt. Néhány nappal a Suba és Ravák felett aratott győzelmem után egy este, szobámba lépve, a mazú idejéből maradt szertartás szerint leborulva, mozdulatlanul térdelve találtam a padló kövein. És akkor kis keserűséggel először arra gondoltam: Lám, Erú a főpapja óvatosan megvárta a háború kimenetelét mielőtt az Isten király ősi jogait és kötelességeit ilyen tapintatos formában tudomásomra hozza. És keserűnek éreztem a szívem akkor is, amikor enitet tartottam először a karomban. Persze ez másfajta összetettebb szomorúság volt. Már régen tudtam, hogy enitet nem mint lányomat szerettem, és még jobban kerültem, mint isben. Józanul egyre arra gondoltam, nem azért mentettem meg kétszer az életét, hogy a magam öregedő sorsához kössem. 36 évvel vagy idősebb, Gregor, hajtogattam magamba. Ez a lány akkor született, amikor Avana az első nagy békés korszak csúcsára ért. Amikor te Menevivel tárgyaltál, éppen csak megtanult járni, és anyanyelvének első fordulatait próbálgatta. Valóban a lányod lehetne. A legjobb, amit tehetsz, hogy kivered a fejedből ezt az oskrobaságot. De Enitet nem lehetett nem észrevenni. Nem tűnt el a palotából, mint Erua lányai az ősi és bölcs törvény megszabta 12. látogatás után, hogy egyéniségük felolvadjon, ha egyáltalán kibontakozhatott, annak az illatszernek finom és bódító felhőjében, melyet csak ők, a királyi papnők használhattak. Talán már leírtam valahol, senkinek nem jutott eszébe, hogy Enit a királynő házát foglalja el, de arra én sem gondoltam, hogy Enit csak a mellettem levő szobában tud aludni. Mikor megérkeztünk, Numda feleségének mit is gondjaira bíztam, és azon az emeleten közvetlenül mellettük rendeztettem be neki három szobát. Numdának öt hosszú év eseményeiről kellett számot adnia, és erre a legalkalmasabb, mint eddig is, az én szobám volt, és az éjszaka, amikor a palota már elcsendesedett. Ültünk a mécses, meleg, sárga fényébe burkolva, a kancsó halkan a kövön, ahogy Numda a bort vízzel higította. Jóval elmúlt éjfél, amikor Szaporas suttogás visszhangzott a folyosón. Lépések csosszantak, és mert őrség már rég nem állt az ajtóm előtt, különös együttes zavarta meg a tanácskozásunkat. Az álmos és megbotránkozott upatu mögött mit is aggódó arccal a szobámba, aztán mindkettőjüket félretolta a sírástól dagadt szemű szipogó Enit. – Mi történt? – ugrottam föl. – Isteni uram! – lihegte Upatú. – Az úrnő! – a lányom, helyesmitettem. De, Isteni Uram, én nem mondhatom így, mert... Itt akarok aludni, tört ki Enidből az okogás elvágva a meddőnek igérkező vitát. Itt, itt, itt akarok aludni. Upatú akkorát cuppantott, mint régmúlt legjobb napjaiban. Mit is új ijetten a szája elé kapta a kezét, Numda pedig úgy köszörülte a torkát, hogy az nagyon hasonlított egy elfojtott nevetéshez. – Tehát hát miért? Mitől félsz? Bántott valaki? Ennit némán megrázta a fejét. Váligérő hullámos haja, ami a diszben töltött évek alatt talán nem is minden beavatkozás nélkül egy kissé világosodott, nehéz, sötét bronzharangként próbálta követni a feje mozgását, aztán reménytelenül előre hullott. Ez más, mint is, Itt nem vagyunk foglyok, Enit. Itt mindenki szeret téged. Akkor is félek. De mitől? Kitől? Magyarázd meg. Nem tudom. Tanácsot remélve néztem numdára, de ő minden figyelmét egy újabb adag vizes bor vegyítésének szentelte. Állíthatok őrséget az ajtód elé, kezdtem bizonytalanul, de azzal nem csak út és tud bántom meg, hanem a palota egész népét. Látod, az én ajtóm előtt sincs. Nem kell őrség. Mitisú a gyermektelen asszonyok őszinte ilyet tanácstalanságával nézte Enitet. Upatus értődötten köntöse ujjába rejtette karjait, és neheztelő pillantásokkal méregetett, hol engem, hol enitet. Hát, akkor mit akarsz? Dacosan fölemelte a fejét, a bronzharang hátra zuhant. Mondtam már, itt akarok aludni, ahol te vagy. Numda már nem krákogott, úgy köhögött, mint aki rögtön megfullad, az aranykalállal a kezében mélyen a keverőedény fölé hajolt. Barátságunk ellenére ben belenyomtam volna a fejét. Ennét hozzám lépett. Alig egy tenyérnyivel volt alacsonyabb nálam. Zöld szeme tele az üldözött őszinte kétségbeesésével. Tudom, hogy mindenki szeret, és nem akarok senkit megbántani. Az én félelmemen úgysem segít semmilyen őrség. Azt is tudom, hogy sok mindent meg kell beszélned numdával, Tudom ki, Nunda, hiszen sokat meséltél nekem róla. Numda köhögése egyszerre abba maradt. Úpatú, és mit is ú azt is megmagyarázták már nekem, hogy amit kérek az illetlen és lehetetlen, de te úgysem alszol. Ígérem, csendben maradok, egy szót sem szólok, nem zavarok. Ott, messze tőletek, intett a széles heverő felé, szépen összekuporodok. De, de, Enit, a hajón is mellettet feküdtem, és arra senki nem mondta, hogy illetlen. Ezt az oldalvágást Upatunak szánta. Akkor itthon, a te palotádban, más volt a hajón, Enit, magyaráztam. Ott mindenki a fedélzeten feküdt, Pilagú is, Gidál is, mert ott jó, friss a levegő. Ott, ha éjszaka kinyújtottam a karom, mindig elértelek a. Ruhád, csücskét, vagy a kezed, a hajad? Ö, Isteni uram, szólalt meg Nunda váratlanul, miközben lassan föltápászkodott, hogy azzal is időt nyerjen mondani valója megfogalmazásához. Ö, azt hiszem, engedned kellene. Micsoda? Nunda zavarban volt. Ez ritka pillanatnak számított. Nem zavarna bennünket, amit mondok, nyugodtan hallhatja, hiszen a, a, a, a lány, a, a lányodnak fogadtad, Isteni Uram, azt hiszem, az volna a legjobb, őszinte elégtételt éreztem, mert addig köszörülte a torkát, míg végre igazi köhögés fogta el. Így áll egy kortyat, numda, biztattam kár örömmel. Attól talán elmúlik? Szégyenkezve pillantott rám a kehely pereme fölött. Láttam rajta, tudja, mit gondolok róla. Hm. Tehát az volna a legjobb, ha mit is ú, áthozná a, a, a takaróját. Sehogy sem akartam lányomnak nevezni Enitet. Egy takarót. És mi tovább beszélgetnénk. Még sok mindent el kell mondanom neked. Így például vitári dolgáról sem szóltam még. Visszajereszkedett a padlóra, és halk hangján tovább beszélt, mintha nem állna ott a kővédermet upatú, a változatlanul tanács talan isú, és nem lesné beleegyező bólintásom alig egy arasznyira az arcomtól az ilyet, de már reménykedő zöld szempár. Hát a vége persze az lett, hogy én is leültem, Upatjuk felindulásában fújtatva kihátrált, és mire mit is nesztelen léptekkel behozta a takarót, Enit a heverő szélén kuporgott, sőt, még egy bátortalan mosolyt is megkockáztatott. Hát, ha már nem haragszom annyira. Hajnalodott, mire végeztünk a legfontosabb kérdésekkel. Enit mélyen aludt, a bronzharang elfette arcát. Lába a nagy igyekezetben, hogy minél kisebb helyet foglaljon el, félig a levegőben lógott. Numda nyogott mozdulattal, akár pilagú egyik lányával tenni, átnyalábolta és feljebb húzta enitet. Párnámat a feje aláigazította, elsimította a takarót. Ennit nyögött, kinyújtotta a kezét, keresett valamit, de nem ébredt föl. Numda a másik párna csücskét tartotta a keresőkéz útjába, és Ennit megnyugodva magához ölelte a párnát, dünnyögött. Numda kiegyenesedett, és elégedett mosolyjal nézte. Szép, mondta Halkan. Miltú arra, hogy az asszonyod, a mi úrnőnk legyen, Isten uram. Bolond vagy, az apja lehetnék. Megtiltom, hogy valaha is erről beszélj. Numda alázatosan meghajtotta a fejét, de szája körül nevetés bujkát. Akkor pedig, Isteni Uram, neked még szállást kell keresnünk a saját palotádban. Mondhatnám, hogy ott fönt, ahonnan az a, a lányod lejött, de ha fölébred, nehezen találna meg, és újra csak félne. Összeszedtük a fölösleges párnákat, találtunk még egy takarót, és azon a reggelen, Először mióta Avana királya lettem, nem a mazútól örökölt hálófülkében aludtam, hanem a szomszédos kis benyílóban.